بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ذلك وعلى ذلك او بنا په دی چې دا ان نهرسستتو کم کلام را ځي نو هغې په کوکې پهدمې کووکې به او دا ان نه د زانه چې رستتو کم کاام را ستانانه جو چا کېلی وړي دي بله د ما کېلیله وررک به دا یو داستان کور والله ذلك کا ازار را ضي د پاه د غه کار چې د هغې کېدل یقنی وي ان را ضي کار د چې د هغې کېدلی هغه ش وي نو ب نه په ض باندې وا ناد کم کارونه چې هغه کم واقع کېږي تو ک روپېې ان ان هغه د ان په خوا کې را ځي ول کره تو کمم کارونه چې کیر لکو ووي في ح ضا هغه پخواده ذا کې را ځي ومن سمر را وجه ومن ظ ل که د وجه نه قولو هو ته دد با نه فضا جاته ملح سره ته قالولهنااض چېقاله هم دی ته کې راله کالم ځکه چې لنا دا دمون کایت دی وتهصب هم او کچرتے کبھی کبار گاہے گاہے باز باز دیتا بچرتا تکلیف پورا سیتا نو یقیرو بی موسیٰ و نو دیبا دغا بدپالی نوا پا موسیٰ علیہ السلام باندے او سوک چیدہ موسیٰ علیہ السلام شروع پا آغا باندے فالکون مجیل حسنت ای زلم رادو به ها یعنی دا حسنی سر ازارا فلکون مجیئ الحسنة محققا ذکر چه نیکی محقق دا کسیر لقود ای زلم رادو به ها مطلق الحسنة الشامل لانواع کسیرت کما يفهم من التعریف با الالجنسی نوشیدنی که اوقو کسیر و نزکر معا اذا و عبر عنه بالماضی و لکون مجیئ السیئة نادرا او دا سیئة شده نداخو کامرات لا اذن به بها نوع مخصوص کما یفهم من التنکیر و هو الجدب قاعد کبی کبار با قاعد, قاعد نو دا دا انسره ذکر کسو کرا ما انو عبر عنه بالمدوارعی ففی الآیت من وصفهم بانکار النعم نو پا دی آیت کی دا دی وصف تی چدی انکار پا نعمتونو کو وشدت التحامل علی موسا او پا موسا لے سلامی زیادے کو مالا یخبا اغا چه اغا پرٹنا دی یعنی دا آیات دا دې الفاظونو د سیاق او د سباق نه دا, دا پتلګی چې دی کوم مصالح سلام سره زیاته کو نه غدا واسب نه بار ولو لشرط په ماضی او لو راضی د پاره د شرط په ماضی کې ولذا یلی هل فعل الماضي دا وړاتره دې خوا کې فعل ماضی ذکر کی, کی. لک ولو عدم لو فيم خير الله اسماهم ولا اسمعهم جواب لو علما العالم الاو شرط نو پسیاق ته لو کې چې وینو دا غراه و مم ما تقدم را چې تا او ما کوم بحث کو یولم د دې نه پته لګی چې ان المقصوده بذات من الجمله الشرطيه هو الجواب چې په جمله شرطيه کې مقصود بذات جواب دی فاذا قلت ان اجتهدت هد هد ان کرمته زايد کوشش وکنه زه به عزت کوم نو كون ته مخبرن به انکه ستوکرمه نو تا خبر ورکړه چې ته دا غي کرام کې ولکن فی حال حصول الاجتهادی لکن چې هغه کلا کوشش وکي لا فی عموم الاحوال یانکه یعنی اصل مقصد چې دی کنه دا جزادہ او دا شرط تا دی دا پارسه دی یو قید دی نو چه تویچ انستها دا زیدن اکرم دو ہو نو مقصود د اکرام دی دا اجتحاد ورلا یو شرط دی پا خبروانی بیش رکنه اصل که دی دا یو مسله چیلی چې لکه شرط و جزا که اصل کلام شرط تی که جزا ده نو دوی چې او جمهور پدی دي چې اصل کلام ته کم دین او هغه شرط جزاده او دا شرط دېنو تا دا هغه جزاده پر یو قید دی لقدلته دوی زه کرام کو منم بر چار کو ما دی وي خو یو شرط پر لوي ما چې روزه بلګه ٹھیک ځکه نو او یا مت کم دینو سکے نوخه خبره یعنی اکرام ام دلکه یو د نکه کارم د باندې کوي اوم خورم اوم ثوابه د والا خبره موش څه خبره دی وی چیزه اکرام کومه کو انسته حدا کده سوق است فرhado کونت مخبرن به انک ستقری مو ولکن په حال حصول الاجتهادی لا فی عموم الاحواله ويتفروا على هذا انها دو عبد خبریه تنو نشیته بے اعتبار جواب ها وایه دا چتا تما کومه کافر خبر او کړه کنه چې کلام په شرط کړي که په جزا کړي ها کلام په جزا کړي نو چې کاله تا ته ما دا خبر او نو د دین و یو بل خبره راوته او غدا دا الله و اغازاره اغضاراتي... چه؟ اه سلام علیقه اه ها وره؟ اغازم مسلم خبره اغازم خود سباق با اما او بیا ته دې یو لاسونو رسټ ټېلفون وکهام ها ها ها او زوب به یې شروع ټېلفون ته به شي څوک ده مې زما پریشانی ده زه ته وایم خو موږ کدوګ دغه کیسه شروع کینې بیا وزدې ته وګټمه ف دنیا ده بس غم کدر اچه تا یو غم چه تا بل را خواه او ده کوشش کول پا کرده جی او انسان ظلط ته خوشالی ورورسه یو پریشان سری ته خبره کم سه کم چه تا دا خبره دا تاوییره دم پریشانه ما او مساله را تاو تا غور سره وکیگ غو ده او او خپل ته تا, تا پریشانی ووی نو اغیه سرم دا اغیه سپکشی بیا مزید دا چه تا ته مشوره ورکی یا کم سه کم دا د دا پریشانه اصاسو که و, و غیبانه دوا واتاو که نو دا داسې سی پشمیر لکه دا نگی پسو نو واقعات دی چه اغیه دیر خیلی زلت روزی بیا مانا تیلی فونو کیس سن نم بی ده پنجاب نم بی ده ده غنم بی ده یو سری د هان کانگ نه تیلی چې ایچه مالا چانم را کرده ده ده غری ده زمان زوی نکی گی زوی دماغت این خذاب اس زبرت سٹی کیو خیمان او بیاتی کلا امید پیدا شي بیا با ما ته تیلی فونو دغه دغه بیا یو یو اوبې چې بس امید کو پیدا شو اسما سره مشورې ورک ما په خپل تمتل دی وی ولې وناځت پوره شو پلار دې په ګټو ل زیارتونه نو چې دی اوسه کانا نبیا ته دوت درې کال پس بل جاتا دغه ممسلو نو بیاخې تلفونو چې خیر دی و چا او دغه کې یم او دغه شانچل دی وغه ممسلووس بل چاته ده خو به هر حال دا خبره را چې انسان چا خبره وورې او اننگلیس کې دی سو و هل ته کنه که نه ص په سره کوي شي د مشورې یا د دو یاره دغه لا، هذا هو خبر و يتفرع على هذا دوش ان تلت يو بلا خبرك و يتفرع على هذا أنها تعد خبرية او إنشائية و يتباري جوابه دته انشائيه یا خبريه ويلي سي په اعتبار د جواب سره سمانه جمله دوه قسمه کنا یو خبريه ده کنا بل سره اوس جمله شرطيه چې موږ وګورو نو مثلا يوجوز شرط يوجوز انشاده او بل اخبار وي نو دته به موږ خبريه وایو کې انشائيه بووي شو که نه نوتی وي چې د تی نه معلومه شو چې ته جز انشاوي نو دا به او که دویم جز اخباري نو دا به سی دا به خبر وي واتهفره او والله هذاها تو دو خبریت او انشایت باعتبارې جوابامن نو فاتقید به یکون به صلب نسبت علاوه جن مخصوص به ما توفیذ احروف النقی ویا سته الیک تا سبق ورتن ها درسی و دای دای وای و اما النفس فتقیذ به ارچه نفدا نو کلام چې په نفس مقید شي نو به نفس سره سل د کلام راځي یلکه زید قائمون دا ساده کلام دی ما زید قائمون دا مقید بن شو نو دا نفس صدا پروازي او دا نفس دا نسبت دا دا نفر راځي د نسبت ته سل کولو دپاره دا, دا دا نسبت صلب کوي خ د دی دا ص به په داسې طرقه کوي چې کممه تقاذا د هرپې نهپې وي ووره بعدې هر په نهپې چې دی دا نف حالی کوي بعدې هرپ نهپې نپې ماجی کوي بعد د هر په نهپې استقبالی کوي لکه اوس لنند را دا جدا نهپې ده لم راړی دا جدا نف ده ما را دا جدا نف دا لا را دا جدا ن دا نو کلام کالا چې مقعید شي پ قیت د نف سره د د نفده چې دا نو هغه نسبت ته صکول دي چې دا نسبت نشتا نشته خوسینه سلبکول لیسینګه تقاذا چې د هر پهې نفی وي ته چې کوم هرپې ناف راړی دا هغې هر په نپې چې سره کمم تقازه وي نو هغه تقاضا صبتته دارے نسبت کیڑک او ادغا چیدی وہ ہیا دا حرف نفی دی لا دے ما دا ان دے لندے لم دے لم ما دے نو فلانے نفی مطلقن مطلقن نو لا دا نفی دا پارازی مطلقن و ما و ان دے نفی لا رازی دا نفی دا مطلق دا پارے کدہ ہان دا او که د ما د پاارې او ما را د نپې د حال دپاره ماقام اوس نه دی واللا ان د خله على مداره والند دی نفل استقبالې ولم والا ما دی نفل مااض الله نهبلله ما ین صحب على زمنې تقلې دا ل ما سره چې کومه نفر شي که نه نو دا زې د تقلم تراخې شي لم ی ف نه د کړي ل ما یفته رو ده لکه سبته مون پرس کو او نو لممایجته روسی نه دي را وړی تیک ده نو دا او لم یا فال یعنی تیر ز معه کې نه دی کړی اوس که بیا کړي کړی و خو نو لما د دی دپار راخوا یوخته سبل متواقع لما کار هغه کار باندې د داخلېږي چې نه پیويته وسه خو توقعیوي چې شي او قوبي چېشي لکه والله هذا فلا يقال لما يقوم زيدن زدون داسې ثم قام ځکه د لمما یقوموم زدون خو داما نه ندي او د درېدو ته وکوشته نوسم قام چې ته لما يقوم مع خو بیاې کېږي یا لکه خبره تو چلم ما یقوم زید ثم قام زید ترسنو ولل بیودری دا ٹھیک نه دی لم ما یقوم زیدن کو مان دار چ زمار د خبره پوره نه دیودری دره نو ثم قام بیا سمان شو لم لم ما او پداسه پیل داخله چه اکار شویني خو کې دوه والی نو چتوه چلم ما يقوم سوا بر ودان نبی نو سم مقام به نو سي کېږي لما دلما يقوم قدامانا چې ولار نه دي هو توکوش ته چودريږي او چتوه سم مقام هو تا د هغه و وک بیا ولاو ندا سيد چلم ما استمعن نقزان تاروسا پور نه قیزان ندی جمع شوه نو تا خو به اغازه کې وین چې کم زیه کې دا نقیزان او دا جمع کېدو امید کېدی شي نو نقیزان او دا جمع کېدو خو د سر نه امید کېدی نشي خو ممکن نه دی چې نقیزان د جمع شي نو لکه ما یې سمع نقیزان نسی کیږي ولی ځکه لکه ما په کم زیه داخلي کې چې کار او کوچ دی نو اغا ممکن نه او اجتمادا نقيزانه خدا خو د سره ممکنه ده نو لما دا لم یستمی ان نقيزانه ده کما یقال لم یکم ثم مقام ولم یستمع ده کما یقال لم یکم ثم مقام ده کلم یکم ثم مقام تیکتی ولم یستمع ان نقیزان بام او لما نگتک فلما پی نفی تقابل قد پیل اثبات نو لما پا نفی کداس دی لگا قد پیل اثبات کی دا قد اثبات حال ترانیز دیکئی او لما نفی حال ترانیز دیکئی وحین اذن یکونو منفیا قریبا من الحال او دغ وقت که لدتا نفی با قریب حال تی نو پلایت سی حدا سے لما یجئ محمد فی العام الماضی نظر آغا لی محمد پا کال ماضی کی زکر کال ماضی قدر مخ کی ده او لما خو نفی راکا گی ستا اے زمانی حال ته راکا گی او تغو عام ماضی نگا گی گی واما توابعو او ارچ تقید د کلام دی پا توابعو پا تقید بها یکونو اغراض اللتی تقصدو بها نو تاکید په توابع باندې دا د هغه اغراضو د پاره چې کوم مقصود په توابعو فن فنات یكون لټمیز مصیفات کله کله خلق وروړي د غرض د تمیز د پاره لکه حضره علیو نل کاتب نو د علی فنوم ګن کسانو یو کاتب یو شاعرو یو چدنو دا و ګجرو اوس چې ته حزاره علیون نومونږته سpata لې ده چې کوم علی راغې د چې تا کااتبه نو بس دغ علی تمزو شو چې کوم عليغه مود وال کاشف کله مخصود کا لکه جسم مويلو لو ریز لو یوشېلو حده منفرراغې جسموي ریز ریخ علقت جسم هو یغه تا چتوبیل وی عریض وی عميق ذکر د جسم تعریف دی ماله هو ابعاد ثلاثه جسم هغه ته وی چې هغه د طول عرض عمق وی هغه سوال کی آ دا جسم وی نو بیا دا د څه مطلب دی چې الجسم الطويل العريض العميق وی دا د کصف ته پار دی کنه یو خبر د جسم نه معلومې ده د تختکارهکهه ی شغلو دا من الفراغ فارغ ځ مشغول تاید کله مخصوود د سبت نه تاېدي لکه اثرتون کااملهول مه کله مقصد چې د نومحي لکه حضره خاالدل الحام وظم کله مخصوود ظمي لکه ومر ات حما لکه الحب طررحم کله مقصد خالد سبت وعد پل بیانی یکونو لی مجرد توزیح او عاد پی د دا مجرد توزیح دا پار رازی لکا اقسم باللہ بحفظ عمر عمر عاد پی بیان دا بحفظ دے او لی توزیح مع المتحی یا متح و توزید واری لکا جعل اللہ الكعبت البیت الحرام نو دا البیت الحرام دا دا کعبی د پر عاد پی بیان دے مقصود وضاحتم دے و تازیم ويوفى في التوزيع ان يوزها الثاني الاول عند الاستماع او قافده هو ظاحت كي جدادهم دهوا ظاحت راولي ده اول په وقت جمع د دوالو کې دا چدا دغه جمع څنګه الکعبۃ البیت الحرام نو ظاحته شليږي وا الا لم يكن اوضح منه اگر چې ځان لته نه دا خپل بیان واضح نهي لکه اوس چې البته الحرام والې نو کاابتې زیحته ووااضې ح ده خ د د مجموعانه الكابت البتل الحرام د مجموعانه د الب الحرام د کااب وزحت کوي نو لنفراتې ځانله وااضېحنی خیر دی کالي ځین العبددين ل کالي ځین لابد آببد د علی د پاارپ بهیان بي دی یاول اوس چدو ظذهبب و د اوجد د پااتپ بهیان بي دی وعطف النسقی او عطف بالحرف چدی نیکون الاغراض اللتی تؤدیها احرف العطف اغدا اغراض دا پر رازی کم چاداکی غیل را خروب تا عطف کتر تیبی معا تاقی بی پل پای اے جا زیدن زید را غدا سادا کلام فا عمرن داد مقید کوس ہے زید سر متصل سوک را غلی عمر او و معا نو لقد عمر وسلامت تصل راغلی نو فابر اوړی او کدا عمر وسلامت روز ترغلی نو بیا بسره وړی بیا سومر وړی ول بدل یکون لزارت تقریر ول زاهه لکه قدمه ابن علی د علی بدل دی بننده نو دا د وضاحت او د تقریر د پال شو په بدل کله وسافر الجند اغلبو لکه اکثری صلی الله علیه و آله په بدل باس کی ونفانیر استاد ما تفهد رسول استاد علم هو ینه د علم دا په بدل استعمال کې دا کلام پدی سېدونو ته مقیّد شي نو دا فائدې را دي اوستاسو دا له کوړ وې لکه اجرابه ده کو تاسو په تو لای وړ یو یو لسمه ته را وړ ټیک